Pan Štandlík zvedl housle. Byly rozlomené na dva kusy a krk s korpusem byly spojeny jen strunami. Jedna z nich byla prasklá. Kdo mohl udělat něco takového? Zavrtil hlavou. Vážně, srdeli, jaký rozdíl je mezi operou a šílenstvím? To je nějaká hádenké. Žádná hádanká. Pak můžu odpovědět jen? A Pere má lepší scénu. Ach, já si to myslel. Sardily opatrně rozhrábl hromadu trosek na zemi a vytáhl dopis. Chcete, abych ho otevřel? Je adresovaný vám. Štandlík zavřel oči. Jen do toho. S podrobnostmi se nezdržujte. Jen mi řekněte, kolik je tam vykřičníků šest. Aha, sardely mu papír podal. Štandlík četl, drahý štandlíku, hoplá, aha, váš duch opery. Co můžeme dělat, zeptal se zoufalé. V jedné chvíli nám posílá společenská psaníčka a v zápěti šílí na papíře. Pan Trubelmacher poslal všechny schánět nové nástroje, řekl Sardeli. Jsou housle dražší než baletní boty? Je jen několik věcí na světě, které jsou dražší než baletní střevíce. Housle jsou jednou z nich. Další výda je... Jak se zdá, tak ano. Ale já jsem si myslel, že duch miluje hudbu. Pan Trubelmacher mi řekl, že ty varhany si nedají opravit. Zarazil se. Uvědomil si, že vykřikl o něco nepříčetněji, než by člověk při smyslech měl. No dobrá, pokračoval po chvilce unaveně. Představení musí pokračovat. Komedianti táhnou dál. Ano, to je pravda. přikývl sardeli. Štandlík potřásl hlavou. Jak to ale uděláme dnes večer? Myslím, že to půjde, jestli máte na mysli tohle. Jak se zdá, Perdita se skvěle vyrovnala se svou rolí. A Kristýna? Ta se zase skvěle naučila oblékat své šaty. Ty dvě dohromady jsou skutečná operní hvězda pyšný majitel opery pomalu vstal. A zdálo se to všechno tak jednoduché. Myslel jsem si, opera, co na to může být tak těžkého? Vždyť jsou to jen písně, hezké tanečnice, pěkné kulisy. Spousta lidí, kteří se perou o to, aby vám mohli zaplatit stupenku, Musí to být mnohem lepší, než ten bezohledný svět jogurtů, říkal jsem si. A teď, kamkoliv se podívám, je? Pod nohou mu něco zaskřípilo. Zvedl zbytek úzkých brýlí. To jsou brýle pana muzikfuterala, že? Co tady dělají? Jeho oči se setkali s upřeným pohledem pana Sardeliho. Ach, ne... Sardely se pomalu obrátil a dlouze se zadíval na pouzdro kontrabasu, které bylo opřeno o stěnu. Pomalu pozvedl obočí. Och, ne, zasténal znovu štandlík. Jen pokračujte, otevřte to. Mně se najednou hrozně spotily ruce. Sardely přešel místnost a uchopil okraje víka. Připravený. Štandlík unaveně přikýval. Výko pouzdra se otevřelo. Ach, ne! Sardely natáhl krk, aby viděl dovnitř. Ach, ano! Zlomený krk a tělo na mnoha místech odřeno. Oprava bude stát alespoň dva tolary, to je jisté. A všechny strony jsou zpřetrhány. Stojí snad oprava kontrabasu víc než oprava houslí? Obávám se že oprava všech hudebních nástrojů je nákladná záležitost snad s výjimkou trianglu. Ale řekněme si rovnou, že to mohlo dopadnout hůř. Hm? Jak to? No, mohl tam být doktor muzikfuteral, že? Štandlík na něj chvilku zíral s otevřenými ústy, ale pak se spamatoval. Oh, oh ano, samozřejmě. No, no jistě, to by bylo horší. Jak by ne, tady nám přece jen přálo štěstí. Máte pravdu? <kým> tak tohle má být ta proslulá opera, řekla báby. Vypadá to, jako kdyby někdo postavil velkou krychli a teprve potom na ní nalepil všechnu architekturu. Odkašlala si a zdálo se, že na něco čeká. Co kdybychom ji obašli a prohlídli se je kolem dokola. Ozvala se poslušně stařenka, která si uvědomovala, že velikost bábiny zvědavosti může být překonána jen silou bábiny umíněnosti nedat svou zvědavost na jevo. Na, ne, to nemůže něčemu uškodit. Přikývla báby, jako kdyby někomu dělala velkou milost. Zvláště když právě v téhle chvíli nemáme nic jiného na práci. Dům opery byl vzorem architektonicky dokonale zpracované mnohoučelové budovy. Měl tvar rychle. Ale jak už poukázala báby, zdálo se, že si tak nějak pozdě odpoledne architekt uvědomil, že nějakou výzdobu to stavení mít musí a tak ji narychlo doplnil v bouři lysů, pilířů, korybantů, a jiných ozdobných kousků. Vyšší prostory kolonizovaly celé roty chrličů. Celý dům budil při pohledu spručelý dojem obrovské zdi ze zmučeného kamene. Vzadu se pak samozřejmě rozkládala obvyklá nevábná směsice oken, trubek a vlhkých kamenných stěn. Jedno z pravidel jistého typu architektury je, že stačí, když je ji vidět zepředu. Bába se zastavila pod jedním z oken. Někde tam zpívá. Poslouchej. La la la la la la. Kdosi. Do, re, mi fa sol a, si do. Tak to bude vážně opera. Však i spokojeně. Mně to zní opravdu dokonale Zemsky. Stařenka měla nečekaný dar pro jazyky. Dokázala v novém jazyce nebezpečně tápat už během jedné dvou hodin. To, jak mluvila, bylo pak zhruba o jeden krok před hatmatilkou. Byla to nepopiratelně cizí hatmatilka. A věděla, že báby zlopočasná, ať jsou její ostatní kvality sebeskvělejší, má ještě rozlehlejší hluch pro jazyky, než má ona, stařenka, pro hudbu. Hmm, to by bylo možné, Kdy se vždycky děje spousta věcí na jednou, to vím. Náš nev říká, že mě dokonce hrají každý vačar jinou operaci. E, jak net přišel, zajímala se báby. E, Bíš, toho olová bylo na střeše hodně a on ho potřeboval přenášet a tak Říkal, že měl nejraději ty hlučné kusy. Mohl si při práci prospěvovat a taky nikdo neslyšel to jeho bušení. Čarodějky šly dál. Všimla sis, že do nás u toho šedého domu málem vrazila mladá Aneška. Jasná, měla jsem co dělat, abych se neotočila. No, nezdálo se, že by měla radost z toho, že nás vidí, co? Já skoro slyšela vyděšeně palknout. Abych ti řekla pravdu, zachmuřila se stařenka, tak mně se to zdá hrozně podezřelé. Člověk by čekal, že když někdo uvidí dvě známé přátelské tváře z domova, rozběhne se rovnou k ním. Konec kancil jsme staré přítelkyně. No, každopádně staré přítelkyně, její babičky a její mámy, a to je skoro to též. Vzpomínáš si na ty oči v čajovém hronku? Mohla by být pod vlivem nějaké podivné okultní síly? Musíme být opatrné. Lidé dokážou vybádat věci, když jsou pod vlivem podivných okultních sil. Vzpomínáš na pana Skrupuláka v dílech? Tam nebyla podivná okultní síla. To byl překyselený žaludek. Možná, ale pěknou chvíli to vypadalo jako podivné okultní síly, zvlášť když byly zavřený okna. Jejich procházka je dovedla až k vchodu pro personál. Báby zvedla oči k řadě plagátů. Trevy jata, četla nahlas. Prsten nebyl ungingungu? No, v zásadě existují dva základní typy oper. Začala stařenka, která měla pravou schopnost většiny čarodějek být sebevědomým expertem na základě toho, že s diskutovaným předmětem nemá nejmenší zkušenosti. Máš zvanou těžkou operu, kde většinou zpěváci zpívají něco jako o-o-o, já umírám, o, umírám, o, to je to, co dělám. A pak máš lehkou operu, kde se pak i zpívá cizozemsky, ale slova jsou třeba pivo, pivo, pivo, chtěl bych vypít spoustu piva, i když někdy místo toho pijou šampanské. A to je prakticky celá opera, fakticky, C? Buď umírání nebo pití pivé. V základě ano. Přikývla stařenka a uvažovala, jestli nemá dodat, že to je vlastně rozsah celého lidského bytí. A to je celé opera. No, možná, že se tu a tam objeví i něco jiného, ale většinou je to matvola nebo ležák. Báby si uvědomila, že nejsou sami. Otočila se. V zadních dveřích se objevila postava, která nesla srolovaný plakát, kbelík, klepědla a štětku. Byla to podivná postava. Takový jakýsi úhledný strašák v oblečení, kterému bylo poněkud malé, i když je třeba říci, že pravděpodobně neexistovalo oblečení, které by na takovou postavu padlo. Kotníky a zápěstí, jak se zdálo, se nejen jakoby ohýbaly na všechny strany, ale byly nezávisle řízeny z různých míst. Onen člověk zahlédl čarodějky stojící před vývěsní tabulí a zastavil se. Obě viděli, jak se za těma rozostřenýma očima pomalu formuje věta. Promiňte, dámy, představení musí pokračovat. Ta slova byla v pořádku, a dávala smysl. Ale každá věta byla vystřelena do světa jako samostatná jednotka. Báby odtáhla stařenku kousek stranou. Děkuji vám. Mlčky pozorovali, jak muž pracně a s nesmírnou péčí na tabuli rozmazal štětkou lepidlo do úhledného obdélníku a nalepil na něj plakát. Každý záhyb pečlivě uhladil. Jak se jmenujete, mladý muži? zeptala se báby. Walter, máš moc hezkou rádiovkou. To mi koupila moje máma. Walter zahnal poslední vzduchovou bublinu k okraji plakátu a podstoupil. Pak natolik zaměstnán svým úkolem, že si čarodějek ani nevšiml, sebral štětku a kbelík s lepidlem a vrátil se do budovy. Čarodějky mlčky zírali na nový plakát. Poslyště! – Klidně bych se šla podívat na nějakou tu operaci. Pan Bazelika nám dal lísky. – Hm, vždyť mě znáš. S takovými věcmi zásadně nesouhlasím. Stařenka se na ně po očku podívala a sama pro sebe se spokojeně usmála. To byl bábin známý zahajovací tah. Znamenalo to, samozřejmě, že bych šla moc ráda, ale musíš mě chvíli přemlouvat. To máš samozřejmě pravdu. Je to spíš pro všechny ty lidi v noblesních kočárech. Pro takové, jako jsme my, to není. Báby na okamžik zaváhala. Myslím, že tam napakové, jako jsme my, my jsou zvyklí. Pokračovala takticky stařenka. Řekla bych, že kdyby jsme tam přišli, tak by nám řekli města by protivná staré škatule. Ach, tak ty myslíš, že by nám řekli něco takového? Nevěřím, že stojí o to, aby se obyčejný ženský, jako jsme my dvě, plekli mezi všechny ty nastrojený noblí lidi. Myslíš? Tak milostivá, vy si myslíte, že je to pravde. Tak v tom případě pojď se mnou. Báby rozhodným krokem vykročila k čelu budovy, kde mezi tím začaly vystupovat lidé z kočárů. Probojovala se po schodišti nahoru a prodrala se davem k pokladně. Naklonila se k okénku. Muž za ním se vytěšeně zaklonil. Tak protivné, staré škatule, co? Vyštěkla na něj. Omlouvám se, ale já vám... naprát. No proto, račte se podívat. My už lístky máme, sedíme. Podívala se na kartonový obdélníček a odtáhla stařenku kousek stranou. Tady je napsáno box číslo jedna. Co to má znamenat? To zní jako místo prakoně My? Obrátila se k pokladníkovi. Tak podívejte se, nějaký box pro nás není dost dobrý. Chceme sedadla na podívala se na plánek hlediště vyvěšený na stěně vedle pokladny druhé galerii. Ano, galerie a hodně vysoká. To má správný zvuk. Promiňte, ale vy máte lístky do přízemí a chcete je vyměnit za lístky na galerii? To je Anna. A nečekejte, že vám doplatíme jediný šesták. Ale já jsem po vás nechtěl žádné napratta. No, Řekla bábe a vítězoslavně se usmála. Pak vrhla spokojený pohled na nové lístky. Deme, Gita. Halo, promiňte, zvolal muž, když se staženka chystala vykročit za bábe. Mohla byste mi říci, co to máte na ramenou? To je kořišenový hlíbák. Ano, ale, ale omlouvám se ale já měl dojem, že právě pohnul ocasem. sem. Děžte, já totiž věřím na krásu bez krutosti. Aneška si uvědomovala, že se v zákulisí něco děje. Vytvořil se tam malý hlouček lidí a pak začal rychle mizet, jak jednotliví muži odbíhali za svými tajemnými úkoly. Zatím v orchestřišti začínali ladit hudebníci. Schromažďoval se zbor, který se měl už zakrátko proměnit v rušné tržiště, na němž měli různí žongléři, cykáni, polikači mečů a pestře oblečení venkované předstírat, že nejsou ani zamák překvapeni, až mezi ně vpadne očividně podnapilý bariton a odspívá velký kus příběhu na kolem tenora. Viděla pana Štandlíka ve vážném rozhovoru s hlavním inspicientem. A jak bychom mohli prohledat celou budovu, vždyť je to celé bludiště. Co když se jenom omylem někam zatavlal? Bez těch brýlí je slepý jako krtek. Ale nemáme přece jistotu, že se mu něco stalo. Nemáme. Když jsme otevřeli to pouzdro na kontrabas, mluvil jste jinak. Byl jste si skoro jistý, že ho najdeme uvnitř. Přiznejte to. No, nevěřil jsem, že tam najdeme jen zničený kontrabas, to je pravda. Ale v té chvíli jsem byl dost nervózní. Do Anešky strčil polikač mečů. Co je? Oponade během minuty nahoru, drahoušku. Upozornili a pečlivě si po svém meči rozetřel horčici. Panu muzik Futeralovi se něco stalo? No to já nevím, drahoušku. Nemáte u sebe náhodou špetku soli, co? Babalta! promiňte, Babalta, promiňte, Bavolte, to byla vaše mohá? Promiňte. Čarodějky, které v brázdě za sebou nechávali řadu popuzených a pošlapaných návštěvníků, neochvějně směřovaly ke svým místům. Báby se pohodlně usadila a protože k některým věcem přistupovala s představami čtyřletého dítěte, zeptala se, a co bude teď? Stařenčina, velmi mlhavá představa o opeře, se rozhodla nechat svou paní tentokrát na holičkách. Stařenka se proto obrátila na dámu, která seděla vedle ní. Promiňte, mohla byste mi na okamžik půjčit váš program? Děkuju vám. A promiňte, mohla byste mi na okamžik půjčit vaše brýle? Velmi laskavá. Několik minut program pečlivě studovala. Tohle je předehra. To je taková grátis, ukázka toho, co přijde. Pak nějak to v zachycuje celou tu věc, primiátu. Rty se jí při čtení pohybovaly. Tu a tam námahou nakrčila čelo. No, je to docela jednoduché. Obrátila se nakonec k bábi. Spousta lidí je zamilovaných jeden do druhého, hodně se převlíkají za někoho jinýho a nastane zmatek. Je tam brzej sluha, nikdo vlastně neví, kdo jak pár starých vébodů se zblázní, je tam zbor cikárů a pak dál. To je paková základní opera. Nakonec se určitě ukáže, že někdo je něčí dávno ztracený syn, nebo dcera, nebo žena, nebo něco. Pst! Ozval se hlas v řadě za nimi. Škoda, že jsme si nekoupili nic k jídlu, zabručila báby. Myslím, že mám v ugatí pár petimentových bombonů. Pst! Mohla bych prosím dostat naspět své brýle? Paduje, máte, madam? Nejsou moc dobré, co? Někdo poklepal stařence na rameno. Paní, vaše kožišinová štela mi vyžírá bombonieru. A někdo poklepal na rameno báby zlopočasné. Madame, mohla byste si laskavě sundat klobouk? Stařence Ogové zaskočilo co krátko. Báby zlopočasná se otočila k rudolícímu pánovi za sebou. Jistě něco víte o ženách ve špičatých kloboucích, že ano? No jistě, madam? Jedna z nich právě sedí přede mnou a svým kloboukem mi brání ve výhledu. Báby na něj upřela pohled a pak si ke stařenčinu nesmírnému údivu klobouk sundala. A mlouvám se. Vidím, že jsem byla neuváženě nevychovaná. Presím, promiňte. Stařenka začala znovu dýchat. Cítíš se dobře a jsme, Nikdy jsem se necítila líp. Bábe zlopočasná se pustila do studia lidí přítomných v ledišti a zvukům kolem sebe nevěnovala nejmenší pozornost. Ujišťuji vás, madam, že vaše kožišina mi žere pombony. Už se pustila do druhého patra. Ale baříčko, ukažte mu ty obrázky na vnitřní straně výka. buďte to pak hodný. Vám jde jen po čokoládových laníšcích a ty ostatní, co vám poslintá, si lehce otřete. Nemohli byste konečně mlčet? Já mlčím, to tady ten člověk zbytečně hlučí s jeho čokoládovýma bombónama. To je veliká místnost, pomyslela si báby. Obrovský pokoj bez oken. Najednou ucítila, jak začínají brnět palce. Podívala se na ústřední svícen. Lano, na kterém byl zavěšen, mizelo ve výklenku kdesi pod stropem. Pohledem sklouzla po řadě lóží. Všechny byly plné. U jedné byly záclonky téměř zatažené, jako by její návštěvník chtěl vidět, ale sám být neviděn. Pak se báby rozhlédla po předních řadách přízemí. Tu a tam bylo vidět mohutnou trolí postavu. I když trollí ekvivalent opery většinou trval několik let. Mezi diváky se místy blízkali trpasličí helmy, přestože se trpaslíci většinou nezajímali o nic, v čem neúčinkovali trpaslíci. Bylo tu také vidět množství péřových doplňků a blízkavých šperků. Ramena se tuto sezónu nosila odhalená. Vzhledu byla věnována maximální pozornost. Lidé sem chodili, aby byli viděni, ne aby viděli. Zavřela oči. To byl ten okamžik, kdy jste se stali čarodějkou. Ne, když jste zkoušeli hlavologii na hloupého venkovského staříka nebo míchali léky, odstěhovali se na samotu u lesa a naučili se poznat jednu bylinu od druhé. Ne. Stalo se to ve chvíli, kdy jste otevřeli svou mysl světu a pečlivě zkoumali všechno, co zachytila. Své uši ignorovala, až se hluk v publiku změnil v slaboučký vzdálený šum. Nebo přesněji ve slabý šum přerušovaný jen hlasem stařenky ogové. Tady se píše, že pahlé madame Kimpany, co zpívá roli kvizely, je diva, informovala stařenka báby. Poznám, to znamená v cizozemštině potápěčka, co se ponořuje pod vodu. Asi to dělá na poloviční úvazek. Není to od ní špatný nápad, protože přitom musíš hezky dlouho zadržovat dech. Dobrý trénink na zpěv. Báby přikývala, aniž otevřela oči. Měla je zavřené, i když opera začala. Stařenka, která dobře věděla, kdy ponechat svou přítelkyni jejím vlastním myšlenkovým procesům, se pokoušela mlčet, ale současně se cítila povinna podávat průběžný komentář. Pak najednou řekla, tamhle je Aneška, slyšíš, to je Aneška. Přestaň na ní mávat a laskavě si sedni. Zabručela báby a pokusila se udržet si svůj slábnoucí sen. Stařenka se vyklonila přes zábradlí. Je oblečená za cikánku, dělila se o své dojmy. A teď vystupuje ku předu nějaká devče a asi bude zpívat, sklopila oči do zcizeného programu a si tu proslulou árii loučení, jak tady píšou. No, tak teda tomuhle já říkám dobrý hlas. Spívá Aneška. Přerušila ji báby. Ne, pospívá tahle krespejná, odporovala jí stařenka. Zavři oči, ty nahluchlá pavučino, a zkus mi říct, že to nespívá Aneška. Už klíbla se báby. Stařenka Ogová na chvíli poslušně zavřela oči a když je znovu otevřela, řekla Ale pospívá Aneška! No, ale pa s tím přihlouplým úsměvem, co stojí před ostatníma hejbe posau a buchlico. Tak, stařenka se poškrábala na hlavě. Ba, tady je pět pěkně v nepořádku, a jsme, to přece nemůžeme dobolit, aby tady někdo a nechce ukradl hlás. Báby měla stále ještě oči pevně zavřené. Řekni mě, kdyby se záclonky na té vprava vpravo náhodou pohnuli. Právě jsem viděla, jak se zavlnili a jsme. Eh. báby dovolila své mysli pomalu se uvolnit. Zatímco ji omývaly tóny, Árie usadila se pohodlně v křesle a znovu otevřela své vědomí. Hrany, stěny, dveře. Jakmile je nějaký prostor ze všech stran uzavřen, Mění se ve vlastní vesmír a některé věci jsou v něm uvězněny. Hudba jí do hlavy vstupovala jednou stranou a druhou opět unikala ven, ale s ní tam pronikalo i něco jiného. Úlomky věcí, útržky událostí, ozvěny starých vykřiků. Klouzala ještě dál, až někam pod běžné vědomí do temnoty. Tam už nesahala zář ohně. Tam číhal strach. Blížil se o němi místy jako obrovské temné zvíře. Ukrýval se v každém zákoutí. Byl součástí kamenů. Ve stínech se krčela stará hrůza. Byla to opravdu jedna z těch nejstarších, ta, která znamenala, že sotva se lidstvo napřímilo a naučilo se chodit po nohou, muselo klesnout na kolena. Byla to hrůza z nestálosti, z toho, že všechno pomine, že překrásný hlas nebo dokonalá postava jsou něco, co přijde, aniž na to máte sebe menší vliv a odejde, aniž máte sebe menší možnost to zadržet. Nebylo to to, co hledala, ale to, co hledala, pravděpodobně plulo právě v tomhle moři. Ponořila se ještě hlouběji. A tady to bylo. Hnalo se to s hukotem duší onoho místa, které halila temná noc jako hluboký ledový prout. Když se přiblížela, viděla, že to není jedna věc, ale dvě navzájem složitě propletené. Pomalu se natáhla ku předu. Podvody, lži, intriky, vražda. Ne! Zamrkala. Všichni se otáčeli jejím směrem. Stařenka ji tahala za šaty. Fadnife až Báby se rozhlédla. Svícen vysel míromilovně nad přeplněným hledištěm. Utlčil ho k smrti. Co se Asma. a hodí ho do řeky. Až má, pst, madem, buďte tak laskavá a okamžitě si sedněte. A, a teď se dal do nugátových hrudek. Báby uchopila svůj klobouk a přikrčená se rozběhla řadou diváků kuličce. Než se tam dostala pod bytelnými podrážkami jejich lankreských bod, vzala za své řada překrásných obuvnických výrobků Zniž některé patřili k nejdokunalejším v celém Ankmorporku. Staženka Stařenka zdráhavě zůstala na svém místě. Jednak se jí neobyčejně líbila árie, jednak si chtěla užít potlesku. Ale jak se ukázalo, jejího páru dlaní nebylo zapotřebí. V okamžiku, kdy dozněl poslední tón, publikum doslova vybuchlo. Stařenka Ogová se zadívala k jevišti, čeho si si všimla a usmála se. Tak takhle je to, co? Gita, povzdechla si. Už dou až má. Babolita, promiňte, babolita, promiňte, babolita. Báby zlopočasná už byla venku na chodbě pokryté červeným plišem a opírala se čelem o stěnu. Tak tohle je moc ašklivá věc, Gita. Je to celé pokřivené. A vůbec si nejsem jistá, jestli to dokáže přinutit, aby se to stalo správně. Ta ubohá duše pak se narovnala. Podívej se na mě, to a na. Stařenka poslušně do široka otevřela oči. Pak několikrát zamrkala, když se jí za oči vplížily úlomky vědomí báby zlopočasné. Báby se nasadila klobouk Zasunula si pod něj několik neposlušných pramínků šedých vlasů a pak do klobouku zarazila jednu po druhé všech osm jehlic s tou samou pochmurnou odhodlaností, s jakou by si žoldnéř před bitvou kontroloval zbraň. – Debré, řekla nakonec. Stařenka Ogová se mírně uvolnila. – Poslyš, ne, že bych o to zase balik stála – ale bylo by mi líp, kdyby si snosila zrcátko. To je vyhazování peněz. Teď v plné zbroji vyrazila báby chodbou. Moc mě potešilo, že si se udržela, když ti ten chlápek vyčetl klobouk. Nadhodila nové konverzační téma stařenka, která jí poklusávala v patách. Nebyla pred se rozčelovat. Zítra už bude po něm. No, mám outsta. A co se mu stane? Myslím, že ho přejede vůz. Proč si mu to neřekla? Můžu se mýlit. Báby dorazila ke schodům a aniž zpomalila, vrhla se po nich dolů. Kam jdeme? Chci vidět, kdo je za těmi záclonkami v léži. Schodiště bylo plné vzdáleného, ale stále ještě ohlušujícího potlesku. Že jsem jim ten aneščin zpěv ale líbil, pobrukovala si zálibně stařenka. Ano, doufám, že tam dorazíme včas. Co krává Co je? Zapomněla jsem tam nahoře Silbera. No, vždyť víš, že se rád seznámí s novými lidmi. Dobrý bože, tohle místo je ale opravdivé bludiště. Báby vstoupila do obloukové chodby, mnohem vznešeněji vybavené než ty, odkud právě přišly. Podél stěny bylo vidět řadu dveří. Aha, takže teď. Prošla kolem ozdobných chrámů a počítala, až se nakonec u jednoho zastavila a vzala za kliku. Může vám nějak pomoct, dámy? Obrátili se. Za zády se jim velmi tiše objevila drobná postarší žena, která nesla podnos plný nápojů. Báby se na ni usmála. Stařenka Ogová se usmála na podnos. Jen jsme se tak dohadovali, začala báby konverzaci. Co pak je to asi za lidi, v jedné z těch loží sedí se zataženými záclonkami? Podnos se začal třást. Poslušte! Nemám vám ten pác raději podržet? Jestli nedáte pozor, určitě něco rozlejete. Co pak? víte o loži číslo 8, Zeptala se babka. Aha, takže loži číslo 8. To bude ona. To je tady ta, ne? Prosím vás, ne. Báby pokročila ku předu a vzala zakliku. Dveře byly zamčené. Pod nos se ocitl ve stařenčinných více než ochotných rukou. No, pak vám děkuji, ani trochu mi to nevadí. Žena se pověsila báby na předloktí. Nedělejte to, Spůsobí to nějaký strašlivý neštěstí. Báby natáhla ruku dlaní vzhůru. Klíč, paní. Stařenka za ním mezitím zkoumala sklenku se šampaňským. – Nepokoušejte se ho rozlobit, už tak je to dost špatný. Bylo vidět, že babka je více než zděšená. Železo. Proceděla báby mezi zuby a přitom lomcovala klikou. – Nedokáže očarovat železo. – Počkal, ozvala se najednou stařenka a poněkud nejistě postoupila ku předu. – Počme jednu z těch svojich věhlic do klobouků. Náš nef mě naučil všamožný kliky. Bábina ruka se zvedla ke klobouku, ale pak se čarodějka zadívala do tváře paní Plížové a ruku zase spustila. Ne, Zavrtěla pomalo hlavou. Ne, myslím, že toho prezatím necháme. Já nevím, co se to děje, zlikala paní Plížová. Takovýhle to nikdy nebejvalo. Pak se pořádně, vysmrkejte, řekla stařenka, podala paní plíživé umoloušaný kapesník a konejšivě ji popleskala po zádech. Žádný zabíjení lituch chtěl mít ten klidný místečko, odkát by pozoroval v operu, vždycky se potom cítil líp. A, a kompak tedy mluvíme, vmísila se do řeči báby. Stařenka Ogová na ní vrhla nad hlavou staré ženy varovný pohled. Existovaly jisté věci, které bylo lepší svěřit stařence. Každý pátek je vždycky na hodinu vodemk, abych tam mohla poklidit. A vždycky tam byl lístek, kde mě krátce poděkoval nebo se za sedadlo, umazaný od čokolády. A co je na tom špatného, to by jsem chtěla vědět. No, pak se ještě pořádně vysmrkejte. A teď lidi padají z lávek jako mouchy a všichni tvrdí, že je to von. Ale já vím, že nikdy nechtěl udělat nic zlýho. Mám no, vyšťažené. Kolikrát já je viděla, jak se dívají k té loži. Vždycky byli zvědaví, chtěli by ho vidět. A pak byl najednou uškrcený chudák pan Liberka. Já se jen tak rozlídla a na zemi leželi ho klobouk. jen tak? No to je hrozná, když se stane něco takového. Jak se jmenujete, drahoušku? Plížová, popotahovala paní Plížová. Spat na zem, rovnou přede mě. Poznala bych ho všude. Myslím, že bude nejlepší, když vás odvedeme domů, paní Plížová. Och, božičku... Musím ještě obsloužit všechny ty dámy a džentlmeny. A, a kromě toho je moc nebezpečný vydat se za takovýhle noci samotná domů. Obyčejně mě doprovází domů Walter, ale dneska tady musí být dlouho do noci. Ach, božíčku. No tak, tady máte kapasník? Najděte si nějaký kousek, který ještě není úplně mokrý. Ozvala se řada ostrých zapraskání. Báby zlopočasná si propletla prsty a natáhla ruce před sebe, až jí v kloubech zapraskalo. Tak nebezpečné, říkáte. No, v žádném případě vás tady nemůžeme nechat takhle rozrušenou. Já vás doprovodím domů a paní Ogová se o to tady postará. Jenže já musím obsloužit lože, rozdníst všechno to pití, Přísahala bych, že ještě před chviličkou jsem to všechno měla. Paní Agová ví o nápojích docela všechno. Uklidňovala jí báby a vrhla přitom na svou družku ošklivý pohled. Na není nic, co bych o nápojích nevěděla. Mám je zažitý, souhlasila stařenka a zcela bezostyšně vypráznila poslední sklenku. Vzvláště o těhle. A co s naším Valtrem? Bude si dělat starosti, hlupáček. Valtry je váš syn. Chodí v rádejovce. Stará paní přitívla. Já se pro něj vždycky vracím, když pracuje dýl do noci. Vy se pro něj vracíte, ale on vás doprovází domů. Nedalo to báby. To je, on je, víte, zbírala se paní Plížová. Je to hodnej hoch dodala nakonec v sebeobraně. To určitě je, paní plíževá. Opatrně sněla paní plíževé z hlavy malou bílou čelenku, podala je stařence, která se ji nasadila právě tak, jako si uvázala ti krajkovou zástěrku. To byla další výhoda černé barvy. Když jste byli oblečeni v černém, mohli jste být prakticky čímkoliv. Matka představená nebo bordelmama byla to jen otázka stylu. Všechno záleželo pouze na doplňcích. Ozvalo se cvaknutí. Lóže číslo osm se odemkla. A pak se ozvalo tiché zapraskání, když někdo zastrčil opěratlo židle pod kliku. Báby se usmála a vzala paní Plížovou za ruku. Půjde zpátky tak rychle, jak to je, nám půjde. Stařenka přikývla a dívala se, jak odcházejí. Na konci chodby byl malý výklenek. V něm byla židle a na ní pletení paní Plížové a na stěně malý, ale velmi dobře zásobený bar. Byla tam také mahagonová deska a řada čísel se zvonky na velkých pružinách. Několik z nich se v houpalo nahoru a dolů. Stařenka si nalila džin s džinem, naředěným džinem, a s netajeným zájmem proskoumávala řadu lahví. Začal zvonit další zvonek. Byla tam velká kameninová nádoba plná nadívaných nakládaných oliv. Stařenka se jich nabrala hrst a odfoukla prach z láhve portského. Další zvonek se roztřásl tak divoce, že spadl ze své pružiny. Někde okus dál v chodbě se otevřely dveře a jakýsi mladík z plna hrdla křikl tak kde je to pití ženská? Stařenka ochutnala portské. Stařenka Ogová byla zvyklá na to, aby posloužila. Jako děvče byla dokonce služebnou v lankreském hradě a tehdejší král měl sklony brát do rukou nejen osud všech svých podaných, ale cokoliv, co se mu podařilo nahmátnout. Mladá Gita Ogová už sice přišla o svou nevinnost, a ani v nejmenším toho nalitovala, protože stejně nevěděla, co by si s ní počala, ale měla celkem jasné představy o nežádoucích pozornostech. Když se jí král jednou pokusil dosti nevybíravě poctít svou přízní v přístěnku za kuchyní, který sloužil současně jako zásobárna, spáchala prakticky vlasti zradu a to za pomoc jehněčí kýty, kterou švihla oběma rukama tak přesně, že by jí to mnoho hráčů golfu upřímně závidělo. To definitivně ukončilo její aktivity pod schodištěm a na dlouhou dobu omezilo královi aktivity nad ním. V těch dobách a ještě dlouho potom se věřilo, že vznešení lidé musí bydlet vysoko, i když ne zase až ve věži, a v přízemí, tedy pod schodištěm, je místo dobré jen prosloužící a sprostý lid. Vzhledem k tomu, že nebyly výtahy, se mi ta teorie zdá být dosti pochybnou. Díky téhle krátké zkušenosti získala Stařenka jisté názory, které sice nebyly ani zdaleka tak neochvějné jako názory politické, ale velmi neochvějně ogovské. A paní Plížová vypadala jako někdo, kdo se ani příliš nenajedl, ani nijak moc nevyspal. Ruce měla slaboučké a zarudlé. Pro takové paní Plížové celého světa měla stařenka spoustu času. Hodí se porské na šery? No, rozhodně nemůže škodit, když se to vyzkouší. Teď už zvonily všechny zvonky. Asi bude brzo přestávka. Pomalu očroubovala víčko ze sklenice koktajlových cibulek a několik jich se zamišleným výrazem schroupala. Nakonec, když ze dveří lóží začaly vykukovat hlavy a lidé vykřikovali rozhorčené poznámky, se naklonila k poličce se šampaňským a vzala z ní dvě velké láhve označené nápisem Magnum. Pečlivě je protřepala Zasunula si po jedné pod každou paži a s palci přitisknutými na zátkách vykročila do chodby. Stařenčina životní filozofie byla, že je třeba udělat to, co se v momentální chvíli jeví jako nejlepší a udělat to tak důkladně, jak to jen jde. Její přesvědčení ji ještě nikdy nezradilo. Opona spadla. Diváci stále ještě stáli a aplaudovali. – A co teď? – zeptala se Aneška svého souseda v cikánském oblečení. Ten si z hlavy stáhl šátek. – No, drahoušku, my se teď prostě ztratíme do... – Och, ne, bude děkovačka. Opona se znovu zvedla. Reflektor zachytil Kristýnu, která se ukláněla, mávala a zářila. Cikánský společník strčil do Anešky loktem. – No, podívej se na Madame Timpany! – ta je vzteky téměř be sebe. Aneška se podívala na primadonu. Ale vždyť se usmívá. Tiltigr taky, má drahá. Opona znovu spadla a bylo jisté, že režisér dá pokyn k výměně dekorací a seřve každého, kdo by se pokusil ještě sáhnout na lanka opony. Aneška odběhla s ostatními. V dalším jednání toho moc neměli. Pokusila se naučit se před představením celý děj, i když ostatní členové zboru dělali, co mohli, aby jí to rozmluvili, a to na základě známé skutečnosti, že árie můžete buď zpívat nebo jim rozumět, ale nemůžete obojí současně. Ať tak nebo tak, Aneška byla velmi pečlivá. Takže pekadilo, tenor, syn vévody tak a Telabas, se tajně převlékl za pasáčka vepřu, aby se mohl dvořit kvizele, a přitom ovšem nevěděl, že doktor Bufola Bariton prodal sluhovi mu elixír, aniž si uvědomil, že Ludy je ve skutečnosti dívka Jodyne, soprán, převlečená za chlapce, protože hrabě Artaud Bariton tvrdí, že pomocný režiséry odtáhl z cesty a zamával na někoho v portále. Spuste venkovskou krajinou, Roné! Ze zákulisí se ozvalo několiké zahvízdnutí, jemuž odpovědělo několik podobných zahvízdnutí z provaziště. Pozadí se zvedlo nahoru. Z šera nahoře se začaly spouštět pytle s pískovým protizávažím. Pak Artaud odhalí, že hm, Zibelina si musí vzít Fideliho. Moment, to myslím Fijabeho, protože neví, že rodina mění už. Zhora se snesl další pytel s pískem alespoň na jedné straně je vyště. Na druhé straně se ozval výkřik a vytrhl Anešku z jejího opakování. Když se otočila, dívala se přímo do tváře zesnulého pana muzik Futerala, který vysel na provaze vzhůru nohama a jehož tvář neskýtala ani v nejmenším příjemný pohled.